قرآن محترم عوردن کو دا شیخ القرآن محمد طوالر رحمت اللہ علی دا تفسیر القرآن تپسنون نیسو تنیسی کشوید د دی دا ملای دو پتیاس ساته اشاوا دی توید سنت کیسر این سیریز مرکز دکان نمبر تیس عبدالرحمد لازان از دی مینچوک جانگیر را سوابی پروپریٹر انوارشیر تویهید موبایل نمبر زیرو تین ساویک ستاوان دس دا په پوند چلےږي دا بهه قباسته ده علاوه وروایته ښایي دا غټه څه څه ده دا له ریټو دي کوي شیخان میخان څنګه داوی اوسم دایته راځي داوی وایي چې دا شیلنګر کې لګي د دې جواب ته ځو کې دا او خپل جواب شروع شو دا ګن جوابونه دی مخکي او آیا عرب دما فراکې لري دې چاله کې راشي کنه دا دا پرایدار دی به غو نه غو دې وایي زګر هغه دنیا ما تاسو شراون ډېر لوی وایي پرا کې دې زماره چاله چردا ژوندنګي لکنه سره خلک پدې راز نه یو جوه دې دی اوس ان دې ما نه تاسو ان اولاد پاوې ترې کې چې زیبکی کمال او اولاد سبب دې دې نو دیر دارو. دیر دا دیر دا درجا درجا دیر دی غو دراو ډیر مال دار پکار داو د نن ورځ ډیر اولاد ده دا اکبر ډیر اولاد ده کدا وای چې زمره ګندی ندی مازه تاسو ولر باه تی کی چې ندی بکي الله دا غو درجه زلفا درجه دا د خولایمو کې درجه چې خولایته شوی وګوره زما زامن دې زی مال مې ډیر دې دی. نو غره در درجه وکي لکه څنګه چې انګريزان وګوروله چې وسره کارواله وو اوسمه اولاد دې ما غله به در درجه اورځه دا متبرده اوسمه یا يا لکمال دا خلاف المصوق من نه دي چا دا چا لمال دا اولاد مروكي ايلا مگر درجه رايته دا خدای ته ني دي په درجا اوسله امنه ن شیرامت کې پیدا لانا واځ مالکان ندي صداړ ندي ماوین ندي ذمہ دار ندي امنا عمل کې نیک دې مثاله خدای ته سنت بدل دا د ویتنت سوداای کې ویګل اده به بل خانو کې په امر کې هغه سن چې کوشش کوي زمما پاتونه کې کمزوري کوم کې دی مړه یعنی ما کمزوري کوي کوشش کې په دې مسرکه کې قرآني شي ما کوم ورې کوي دا که ځان آزاد پیسې بیابل جواب دی اوس او رب ما طلا کېږي چې اته راځي چې راشي کنه وروزي کې رواني د بندیانونو اته یې دلړه لهو دې منلره اځه څنګه یې سمال نوغه و پادشي یوخلفه له سری پادشي کې بل اعتراض دا غمال الله امتحان نور کوي نوکه یابسو تو ریس کا فراخ دا اختیار دی دیم فراخ کیندل د پاره د امتحان چې واړ کته خوای پونور کیو کنور شي نوکه یابسو تو کا لیل خدره دا زم ما قدرت ته زم اختیار دی او س یابسو کا د امتحان منا ا چې هر کې استعمال درته مال بار ستانه رتو پادشي انه تعاله ذخیره شي الله هغه غرض کول کوم کونه لري د مشرکین اعتراض ختم شو اوس بیا ردت مشرکین به ملائکه یا څرال چې فورداږي ټوله نو وايي فرشت ته دا د تاین تاسو له بنین کیو نو وايي فرشته پاکه الله ته دمای نه دی دینه دایکې دغمای نه امه فقرات باوجود ای چې بندګي به کوله پریانو اکثر پریانو یقین کو خدای موږنیو پریانه مدد کوو من با وعده نشي بازی د باظلنه په نه د تفکر او وای زالمانه تا او شکی یاداتور ا چې درو قوم پی تاسو نمانه قیمت عقل اس بیا دجر بنکار کال کتاب دا سرور او مقاصد بیا به اکلا چه شي فردی دنگویاتو نترگن نوائی دی نده دا کتاب نده دا سره مگر او سره دا خواری چه واری تا سلگا دا جانا چه مشران و را مدد کود خوسم دا نو مطلب دا نده بیارا بنی پریدی مشرانی کسی کریدی آغی را مدد کریدیم پس گیش بینی خوسم دا قوی اوائی کافران اوائی دی نده دا مگر درو جو ریشی یو اتراز دا تمنگ دا نکانو درلاوی آره دیم دروغ دلانا جور کریدی اوائی کافران حق تا کلچر آره حق نره دا مگر جایدو سرگان دا اتراز دنا اندیور کریم دیسی کتاب دا تج کم عمل کے قدیسی کتاب را خلیده کرا تاوی بابارا مدد شا زخو عملی کتاب راوی او تانتا پوس چې دا کوم عمل ته نو پدې کتاب راغله ده ان دې ورته موږ دایته سې کتاب چېرې راغیله را ان می دې لګله دایته په خاصان نه دي او جواز دې سې دونو چې راغې چمکې دا دا چې کوم دین کې پدې کتاب شته په دې پیغمبر راغله ده پیغمبر خو پر دې شي راغله په چې ما ترجمه شروع کړه نو دیمر کې غړې مڅره یو دې اشاره و نو یو به خطر دي اشاره دې پکې ونی نو بل وی ته تعقیب وکا بیا بل به خطرولې کو چې سید ګو وا تحقیق وکا نو بل وی دوه تعقیب وکا ان دې څنګه رم زکه چې راګرا اترځونه وو نور تر ختم شو اترای کې به ترکیب دیم کار دیم کار ما د به صرف سر کې سر ترکیف کې سرې نو بعضې ک سانې هغه به دویم کار دویم کار راغ غې چپ شي مع نه غلی چې پو تاسوته پهسونه معکري نو دا ل غم ته پوسرانه زما خپل معکو د وخته ما له خو چې را لب ټول زما مخالف له راغلی دي پلارانې زما مخالفنی کوې زما مخالف دا خو د مخالفونه او او دا یه حب طلبگار دی نمانم بتا پوست نیتگی زبا جواب نکن نزمون درست با اترسو گن شده لاری چیر چاو با که نرو رو اغا صرف نو ختم شد درس نزمون درست پینزلت گن دیتر آگه یعنی بیب ایزا تا پوست کن سرد و ذات خبر دیو نکرا زده دیو نکرا یعنی زبا غلشو میاو کهو با اولی بنو کنو یعنی اراز بیه ذو خواه خبره کم چخزای پر پیغمبر را لے گلے 걸로. استاز و پوزیزاد کم پیغمبر را گلے اپنی اشاره انو غریب شود مایرون ذو خواه پیغمبر خبره کو ما بر سجواب کرے ذکر دعا خیر خیر یو بای دا زوادی دے بل بای دا قوادی دے اپنی باید دوادی جو لکم کوار ستنم نموز امام کو نزو چر چامل ممن آخا متبر شده امام کوي چې ګوره مولانا څخه پرغړلې راځوونی چې شي وایي موږ نو شمنو یاخه نو اخلاق شروع کړ نو اول خلاص کوي شوی شور د اړین ترغه ان شووي کو ما سلام وګړو هغه کیمایې صحیح وي کو تاغو هغه ولور څو څو چې تاغو وروته ناروغه اچھا بھو لو نظر علی اچھا بھو ولد علی اچھا بھو رض علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جا بھو ارے بیڑا پھزے وقاچہ دلن ما زلی ما ذرا تفسیر کبیروں شانیوا من کا پیادہ وان سر پرن دے کسو جو عالم مصلح نیک سرو بہرہ ور تو دی دیو د مکی تر من ز یوکل زمون شپاغه تعالی ااشپون پد ذکر اعلی کی ما خام نفس نو سفر شروع کړو نو زمون دا خیالو کی بهری ته بشپره څو چبان مال د مکی نه باوند راوې تو نو یو تاواد د چای زای نو ما او د اسکو نو ما مونیشر ته مخ نو زو نو هغه مخمو تاو ده پدې کیو جی پراک کې پای کې پولیس کاپټان او دت لريتاوی نارانه نو هغه دې mula قصو درل دا پولیس کاپټان او ته وایي لا ته صلیخ الفاف اینو هنديون او کله مشکري دا د پاکستان نن لاس کاله مخ خبره ده په سیموز مو کو دایستاني نه لا کوم شکایت نه دا ثاني دا وایي قال رسول <سؤال> الله صلی الله علیه وسلم صلوا خلف كل برم وفاجرین دا کاپټان او ته وایي اذا کنه مومنه زالو دسکم ما د ختم ته دمر قات نی سر د کپتان ځان تنه ستاره ا دې باندې داونو رنگې نه پسه چې ختم ته سلام کوی دې نو سلام کپتان سره دی نو په دوی سره کاته کول نو ما دلاسيونې شه مهتاج ما څه لې ته که کنه اله عجیل من تبار باندې ما دته په سنط طریقې کې د تلوار نه جمی مستری ده غیر اطلاع میده یک سبکیش لزم مارت ایمان خبر اوکا سه خبر مهتا چودی الهندیون و کل نمشیدون ما اولی دار کل نمشید کاندی پده اکی موحیدین شده فی ما وجد نمون نمارت ایسو ایتون توحیدوی نمارت ناسو پوپ و سر ناسو مکینه ما اوی زید یا شایخ زیاد توحید نمار نور روی نمارت اوی تا کرتا روانی اما ایز 12 داوځانه تقریبا 65 دیش مله ده دا وروته ځای شته یو ما ته هیڅ څه نه نشم کولی ما سره مې مرغي دي ده دا وروته ځای وو کې شو یو زه خپله تماماتره کینې د بیرڅ کې خپلاري خبرې کومه په لاره قبلې کولې لږ تر 20 منټه کې مونږ باندې ترالو هغه شپږ دیشونه مزل دې ختم شو ما اوسمه ګرور ته دیشونه لښو ساری مان سبراره اله جنا له ات احسن چرا له میمان شوی غل قالته نو غد بسم الله وی دلخشتای ا دلخشتای دې سر بسم الله میمان ورته وی غل نو غل اعوذ برب الفلق نه جام له وی ايش وقلت فدي وی قل من دهوی نبخواه من جاگرشوه نمار تایمه امولا تایم مایتر دیتا سوه آره دی وزیرستان رمون دیتا اکشا مایترم نگه وای فا تا اکشا روی وای از من جبارا چنه تاو جبارا و مای ظالمه دیم داگه جبارا چنه دی خواه نوی خین وی نوغا غلش نہغا ملام او خاندل ماتے سدی ورتوئی ما ماں <ب> ان دای گول دی مذر کی زہر خدا نوغا ماتوی کو فالنی دافی جائرا ورتوئی نوغا کو تراد جو ڈک خانه کی دی وی جو را رہا پکے امونو کو گیو ماتوی دا وفری نوغا بلتے میں او فرا تے دیو ما سدی پوجا اس طرح ما ته دا وجاهل دي الکلاک لفظ یو فرق هغه پی پی نو دایته نه مسله جو ان نو صحیح ادا ته کوشش وکړه ځان دې وای پدې متمنې چې سماتو یا له بدا وای نو دا مسلې با نو دا ختم شي نو زمات در سورو سجن ورو دا چه حدیث کی رازی کفارت زنوده احادیث کی رازید داود او ما با سمت درد لکتر قلمی نو دو جن روکی خواه طالبان او غدیت که نو بیابونه وید نو سمت دردن چاپشن او اچرازات چند چاپشن نو زندگو پر آره تابر آگره اپا خوانه او حاشو تلوشوا نو داگب تین دشکل گینته ایتگین دستادیشن فا پخوا تحقیق و البسار شایش و اصول سنت ما شاید و اصول بیرتنی ما زانتا کار لاندو ما مطلب نو تسید ماوی که ما تا زب بودا چه جم روستو سکار زانتا لاند کم اینکه ستا پوست که زبا هم چه باید زبا اکتابه جوڑا ما تا باوقت لکتا که که جی زبا کار دیشن کوری جن مینی نو ارسو زانتا سامان جوڑای نو زو زانتا کار لاندو ڈانا چھو کار پیگم ڈا خول خبر اچھرین پیگم آنی شان جی کن با خیران امی دا ماہ نقصان او خینات کیا گی چھو پرسکا لڈیروام و سکا لڈیروام نتوک خبر خبره خو کل کله احتسار اکم نتاو سر اس کتاب را گلے ومار سلنا امیدی جلی پخوارتا یونی دی ادروز ایلی پخوانو امیدی رسیدی جلی جویی تلاشونه یكن لترجدي دادار اعتراض زیاد ده وقالوا ذن اثرهم والاولاد وما كنا موجدين دادار سره پردینه غا غنی نن ترې ما دي وما نه مو بمعذبين نه جواب خا پمال بشو بد بشو دا چې ما په اغیر درو کوئلیو نظر جلتلو دمان بیا نصر جلتلو دمان بغیل را و فندر کوئم یو بس اگلی خبرنو کن لن خبر دا یو خبر اکن اگر یو خبر ادارا شود اگه ی اللہ یو ایک گن بز یو اللہ و ایلا الہ از اللہ کہ یو ایک گنی بس دمان لن دا خبر ادارا فندر کوئم توکرنی اگر دارا شود اگه ی په دغه ټولو اڅوږي کوي مشک په مجلې و افصح وا پر الله کال اراد تقیباً اتیش تعلی کی گئی تلم تقریب لگا تقریباً بعد تخلک امشه ذرا اتلم نمات فیسی اونگو دی نمائنه پر دالگی دی نمائ خام و خائرہ کئی پر یاو بیتر سو دن اپنے گئی میں دالگی دی نمائی آو لچ او سر نوری کئی نمائنه پر سو رب ما استعب و خیال چه بیگانی عمل زی خرسن چې کم کم دولک نزبا ادا پا شل اپا سل اپا دو سو خرصون یا قیمت پورا راکا یا غلشا زو ادا اختل عمل میں پیسو خرصون مانچه خرصون کو پورا پیسی دیواخر مکرن اینکه امیل پوکیم تطیر اکو ریسیب تو داخلی ما غیس ربادی دی زمان عمل کم دیمان سو اے خواه شیخ خرصی تی دیتی تی مولیانیون برزیاتی زه غریب ترنم نماز را دور عمل چرته دي دې کې خرج کوم و چې وایي ته کوم څه و استاد شه موږ یو ځمو مگر پر خدا الله الله پجې وګوا او را ور قرآن کې لګ اپو ده الله پارا راشي چې تاسو نه دې پته او راه را حق هر دا چواددار مالکان نی دی، اصدار نی دی، معاون نی دی، خلاصو رو علی دی، دا حق هاو، ما از دل باطل، انی شی جو رو باطل اس، باطل غیر الله انی راگر زوری شی، نیتو اقتداجی جو کی، نبانور بیار ازو بی وات اچر خطاسن، نفتعی بیپو ما، نزر پزور دانبانی جنگاولم اکل آزو من دا، نپسابق دا تابدار ازو با حی، شما ارته ماری دنج دنيست اكو حالت دې کنه ني يېږي دا دا بوزوزه نه نو به په غدن له چا خلافو کنه دې حالت پوريږي چې دې تربت بشي د جهنم نه هغه به په غدن له چا اوغني شي دې د مکانني ته دلا قبضه وي مکانني دې دغه قبضه لاندې وي اوغني وي شي دزای دې دې نه یې د قبضه لاندې وي ان تجربې کوي چې ایمانارو په الله اچته ویلې دا واست دی مې اتموش الاخر موني مان ترې دا رسو ته چې دې یم مکانم بای دا ایمان د لوی دین راغله دا دنیا راغله د ایمان نشته اته ځل کړو دې الله په او وشتل به کولې دې جا نیم مکانم بای لکه د ګردانو واغ راځي دا لکه دې وکړم ته کولی حائل بشی پمیند دی که اپا میند آگا چه غاری دی دی جنت غاری داگی ترمان دی با حائل شی سمانه دفع عذاب لکا سونچی کارشو پشاند دی اشیا شیا لکا سوند دی اند خلق و سر شعر پخوا جا منتظری دی او با تیشی دی در اکار لکا سونچی شعر دی دی اند خلق و سر پخوا یعنی مخشدی نا و هغه پښتو کې د چونکو کی صورت کې ایجد د انبیا ایجد د جنات او ایجد د فرشتو مخلوقات كله ایجد ایجد ماتهری د مخلوق مالکانه دي اسدار دي معاون دي فائقون کې دي نور رحمتي کپی الحمد <سؤال> لله رب العالمين <سؤال> <سؤال> لا اله <سؤال> الا <سؤال> الله <سؤال> وحده لا کے اور سوره فرقان نا نزول ان نزرکا دین اپس صورت مالیم نازل شوئرے نزر صلو رم کال سلوک ماروی جی او پیندن درشن پا ترتیب کی خودی صورت کے دا صورت تفرید اپما سباقا نفخی چدا صحابت اشوا چی زمدار سکریش تیرے او دا غیر نفی شوا بالوجوح الاربع مالکان ندی اصدار ندی مآوین ندی عظیمدار ندی فلمت الدونہم تا سولہ غیرہ مدد کی انہ دا شورت تاوئے تقریر او پا دے کہ ادلاق لید کرکی پا دے مسئلہ چه مالک اللہ رے لب حمد مخیرار اشارت دے تا چرا دو مضمون دی یو نفذ شفاعت قحری ایو اس بات قیامت د چې دا ثابت شو چې مالکان ندي فسادار ندي معاین ندي ذمہ دار ندي الحمدلله دغه نو داوته توحید پر دې صورت کې پدري الفاظ موږ کوي یو الحمدلله لا اله الا هو له ملک دغه لرز ذکر کوي الحمدلله خدا اقتار مصالح بیان کرا ابنگی پر خفو اکتیو مصالح بیان کرا لا الہ الا ہوا درم عید کے مصالح بیان کرا لا الہ الا ہوا نشتی آجت سرکولو ربستانہ درم زل دیار رسم کے زارکم اللہ ربکون آغستان سپادن کے دیزی بطنوالد ہے لهو الملك وداراه يا فرمانبردار جال کلا نفذ اجواز قهری اوصا ذمہ دار ندی نو لهو الملك اپ دې صورت کې اجل الله ته په ذکر کې لا ته حمد دې الله چې پیدا كونږي اسمانونو اگر دا یې فرشته استاد دي پرشتیر آلی کی پر یہ دا مسئلہ دو راہا مدا عزیت این مخلوقات کے آجر نبل سو زیادتو روارا اللہ رے اللہ پارجی قولتو علا خاغو خوشحاری چپرانی دی اللہ خلقو لرہ ما عبارت من رحمتن دماء بیان دے خاغو رحمت خوشحاری چپرانی دی اللہ خلقو لرہ نیشتے بردن ہوگے دیل رہ چیتو اے باباو خفوشی اپے بند کی رحمت چی بند کی نیشتے لیگون کیا غیر لاب پس بندو مالک الله دے کہ او خوشحالی اللہ چالے اور کئی نسوں کې بندو لے نیشتے اور کئی نسوں کے بندو لے نیشتے اور حضیث ابن عباس امدارے کہ چلید اطول مخلوق پر اوڈا گا ادری گی اور تعالی خیر در کئی اللہ نیم و کرو من ابن عباد سیاد ساتا نیسی در کولے او تراتول مخلوق پر اوڈائی گو دریگی اتا لشر در کئی اللہ نیسی در کڑے نیسی در کولے نوال کالا امس کی صورت کے تا دعوی اور علم ندی اصدار ندی خلاص اونکی ندی او ذمہ دار ندی نفلا منسکا نعوض دعو منع کہ فلا منسکا کولی بل جاتا فریاد کے کم اکھوش آلی کہ پرانی جی نشتے پتنے ان کے دے آہ خوش آلی بند کے اللہ نشتے لیکن کے دے خوش آلی پستے بند اور رضا اللہ آنا اللہ غالب دے پخرا اسی نشی ضرور کو دے سوک پخرا اسی ضرور شیعہ آخری تے الحکیم عورتن کے دے حکمت اے خلقو آپ کی نمتین اللہ پتا سوک تاسو په پیدا کوم کې لانا چې بيدل لانا بل څه او زين خلل نازقين غير الله يې کومه نه سما شته خالق نشته دې نشته عذاب نشته دې نو خالق رازق الله دې جړز در دې بلانا یا د کتنا خالق څه بيدل لانا ناراض شته نو اي لا اله الا الله دشته حاجت سره کوله او به دین دم لا اله الا الله نو کومږه ورته او پاو له شای چا دو کا درخه چا تیل درخه او ته صلی الله پیغمبر لا ا کدروجین کی تعالی په دې مسله کې نو درو دروځي شوړي رمیا تا نه پوښه الله توپس کیږي په اسنه پرانو ته جوه فیصله وکم ته ما بیان کا کدی تا در جنکی دی زبای فیصله هکم. اے خلقو، وعدد اللہ عریشتی آدھا، دوکر کیوانا چاہی تا در جند دنیا، چی دنیا کی دوکر شدہ مسلو در نپادشی، ادوکر کیوانا چاہی تا صلو آدھا، فاللہ صلو دوکر بعد، غرور شیطان، شیطان تا سوڑی دی نسلینا، شیطان تا سو دشمن ایوینی تا دشمن اید، شیطان را غواری دلا کسی دی دو رخیان اونا، شیطان کو قتل کا غازی ذو وقتہ نطور شیطان باندې شیطان کو قتل دے غازی اګه څنګه کوفر یو کو دایره داتہ کوفر یو کو لا اله الا الله اګه څنګه چهمنو ال الحمدللہ لا اله الا الله عمل کینه دایره مفراطه یې جوړلوه اګه څوې خسته شو دته د عملی او یې نو دغه څه کنه چې نه کوم ورو یا ذکر کی بل بقیاش کی افومن آوړه چې خستا شو د تبادلمری او نيته له تاسو نو ده سره کنه آوړه چې بدر ته بچاو شې اقورتاسو مچدای پات شرفت کارشن بابا تروانی نو میاذ غیر الله کې نو تا ته بد خوش کارې شو نو ته عقل مندې گناہ کے دیکھ اس طرح کناہا سو چی بد ورطبت کارشو کلام وقف ہی ذکر کرے جی کلام پر کپ ہوتے اللہ گمرہ کے یا چالہ چردائشی اتوفیق کر کے یا چالہ چردائشی رائع داکار کئی فلا تا ذب پیغمبرن نبی قسری نیود نیتی نفس تا افسوس نپلی فلا تا ذب نفس کا بونزی شتازان پڑی اصول سنا که پڑی اعذاب راضی نیتا پہلی اصول سکے شیونری نفتہ اصول سنا پڑی اللہ پہ باہی منتی کئی آر اللہ آرادتے شیلی گی بادنا نوچے تکیوار یاد نوچے لو مون دے لیا پتر عبد کلی اچھا اچھ کلے اینچہ در غنب کمی نجندے کنون پڑی سر از مکاب پہ سوچے تو نا اس بات پہ پہمد اس بعد تو قیامت ته بل عام سرا دلیل زګر ذکر کی راضی دلانی ذکر کیږي چې قیامت دلیل علم مستری د نړۍ دی نو توحید بیان شو او رسالت تصدی هنور پرسه اس بعد ته قیامت الله تعالی چېږي بعد نه نچت کیږي ورته نبوت دی ورته لایا تو طرف دکھری ہو جنجے کو نمتا رکھو بڑے سرد میں کہا پس اوچھے تو سنو کے داز میں کمتا رکھا نو دارنگی دیستاد پردکے دل آیا سنو کے غاری عزت نو دے عزت اللہ دے اللہ اعزت چھوڑ کہ سو غاری نلا مسئلہ دے بیان کی محنی دایا عزت پا بیان دے مسئلہ اچھرے جائے عزت واقدار اللہ دے نڅه د خوای واجدار د نه دامه سره بیان کوي چې خوای عزت کوي مې نه لا عزت غارې مې نه نه دا هغه څوک مراد طلب کوي عزت نه غوډاله نه نو بغیر الله نه مې نه دا هغه څوک چې عزت نو طلب کیږي نه نه ورې عزت الله تقوي مې نه طلب کوي بغیر الله نه من کان یرید العزت فل اطلبها من اللہ سوچ عزت غاری نگرلانا نی طلب کی ولی فإن العزت للہ جمعان قزان عزت من کی ندخوای نوغارا جو معنی دا مطلب دارت تغیر اللہ رمضت کی کہ ما بخلاص کی زمان امداز موکی ننوے خدای رمضت کی اور دنبار معنی داوا سوچ عزت من نو غذر نو غاری الله دې کې عزت دا مصلا بیان ته اذن څوک کې غاری عزت په ته په دې ځان له توحید کوم جوړې کوم نشي کوم جوړې کوي عزت طالبات کې څوک ځان عزت منځي په دې خبره چې زب ته توحید دباو ته اگر همیشر عزت منځم نشي کولی اعزت تا اللہ احتیار کرے ابل امان سوکی غواری تی اعزت چا سکھا دے جزا غل امون من کانا یلیدو ای آلمان لمن لزا سوکی غواری تی ذان پوئے تی چا زغب اعزت تے نقرائے سکھا دے رضا قرائد البار تراشا جمعات تراشا کی قرائد اعزت کی مانا اعدا الیہی اصحادل کرم الطعیب الله تعالی پر ته کی کلمې پاکه عمل نه پرته کلا دی له الله یسعدل کریمت یرفعو کی ذمیر را یے ذنو تا ذمیر الله ته دی او ذمیر د مفور کړي عمل دی یرفعو کی یوه ذمیر مستتر ایو ده ظاهر وو نیو دے یرفعو که پت زمیر ایو ہودے نوارا پت زمیر دفائل اللہ تراجی دے اور عمل تراجی دے مانا ادا وَلَا مَنُسَوَاِ اللہ تا پرتکی کی پاس کرنی عمل نیک یرفعو اللہ اللہ اچتے غلرا وَاِن نیک عمل اچتے یعنی خواہن دنیک عمل اللہ اچتے مانا ادا جنیک عمل خواہن اللہ اچتے یې نه پرای نه کوم چې طيبې نه قبل ایه ولا ملصاری یارسو الله انیک عمل الله قبلای بدمن مزي چې شرک کی نیک عمل چې توحید نیک عمل الله قبلی اور نیک عمل چې توحید نو ته الله کا او بلا معنات ذمیر متفرد فعل کلام کوي اے جنیر دغو عامد دریمانه دا, دا. ورامن صالح انیک مرچیدے وجتئی دا توحید نیکمر لرا یرفعو کی کلمت طیب, طیب دا ا د کلمت طیب نو عمل نیک وجتئی دینہ کمر لرا سوچو وجتئی اغا کلمت ل توحید مطلب دا د خیرات ک صداقہ کی لیکن چې توحید در کینې نو عمل نه کړی نیک عمل قبلای کو چې ته دې در توحید اند کلمہ توحید نے توحید لا الہ الا اللہ ولعمل الصالح عمل نه کې لیر په او ورته توحید دې نه کمل درا کومي عمل من الصالحات المؤمنون خو جنہ کې امر کی په شرط چې مومنۍ او بل یرفعو کی ضمیر عمل صالح ترے او ہو ضمیر کرنی متفید ترے نمانہ داشا ولما لصالح عمل نیک و تکیر انیک عمل دے توحید لرا کمانا چموحیدی انیک عمل کی نموحیدی چتشی کچھ توحید ولما لصالح انیک عمل کی رے یرفعو او عمل ہو دے لرا ننیک عمل کا دې معنی یو معنا يرفعو کې زمير الله تعالی عمل کا مل کا مل قبل الله دنه کمل لرا دې معنی يرفعو کې زمير کلمه طيبه قبلې کلمه طيبه دنه کمل لرا قبلې نه دا صاحبه قبول کیږي چې توحیدی دنه کمل نه قبولې او دې معنی يرفعو زمير د عمل سره ته هو رمراد کلمه طيبه تر تکای نه توحید لرا ا کتان کې کړه غوړونه دې دا راځه اته دې ځای کې کتانو او دويشي تبا داره ګور دورم وحل قومهم دار البوار پروتې باندې تاسو سې هغه دې ګور مړې دا مگر دې ترا الله پیدا کوي دخاونه دا تاسو چې وو مبه او په وړې جوآ اځان ریګورګول تاسو לייجوړه انو پورت کوي اس بنان نه ان دي مگر پهلنم الله الله ته پته زنانې کې نڅې مددې علم نشه چې دا مالک کیږي نه ونا تا زو د هم دکي حب الرحمن ني دکله وې په کومره ځي رضا ګور الله ته پته انو امر رہی ژوند ور والا مگر اللہ تر اپتا انا کمید عمر تبینا عمر تبی لگا اس وی تکالا دے بگر عمر تبینا کم وقتی رئی یا با زیادتی مگر دا اللہ علم کی دا الله اللہ عالم در شریم اندی برابر در اپنا دا ایخو خالص فراد خالص ساقون شرابو خیر تیرگی او بڑا خویر او بڑا المالکین تیرگی دا جا پیدا کرو چاگرد نتیری گی در لانزی رزمی که دا جا پیدا کرو ادھا حالی اونا خوائی غوح تازا مالگین یاد مل دینا یاد خوگ نا غوح تازا او قیت آسو کالی خلیتن زیور او انده غیره عام الغدره او انی کشتا پری که موا آخرا رستکون کی مانا ما تسلیم اکی چونکې دغور الله لامه خامغه شکر وکړې بل دې دنه کوي په پروري کې دا نه کېږي دې کې وروستی جنت کې اګنه کوي په پرسپو کې ورو کم کې کار کې نه کولی نو په مو نه په واندي یا اول ورو داوا الحمدلله اذن لا اله الا هو جارکم اللہ و ربکم ورن دو در شفتون والا پارنکی رئی لَهُلْمُّتْ عَضَلَدِ اَتْتِعَارِ چه دلال ختم شو دعوائیت پر مرتبتا محصد و جن آقسان چرا ملکی بیدان لانا واقزار نجی قتمیر ماغین نجی قوائم آلکتت فرقیت تبیرے ماغین لکون ورن سارا جمع دا غنیکان بن جائن واللدین آقسان تدعونام چرا مزگوی غیل را دید اللانا اگر انسان بندین چه مزگوی و اقدار نده یه کتمیر نقیر کتمیر او فتیر معنی ما کره نقیر اگر دا ادو که دا فرما دا کجوری نیست که او نره و نیچا او فتیر دا پاس نره پسته که او نره پسته که شه فرما ویچه شی سایو تاگو نره و دغه ټول ملګری او واسه نو ګټ سره مو کوي اف کای نه د هغه نه د خوراځه نه مطلب دا هغه چې راه مدد کې هغه د تګمیر مالک نه امه چې صورت باندې زیات لا ان جنو مې کال ضرورتین ثموا ته لا په یاد وماله من شرک وماله منو من زهید ولاتن فشفه ما ایم دې په کومه کې تمیره واغدار دې دې کې تمیره کله مې کوی دې نو دې تاسو واځه ته ته چې جو تاسو واغني حکه ته ورې نو کله ته موږ دې انکار وخت ایصابشد دیوته شي کوی څنګه کی صورتې رات کې ورته ذلالت او کفره وی دی ومن دعوته الحق ولذین ادمنتونی اغه دا سچی ګونو دشه الله کبا چې ځکا په دې نومه و ما او د پالری و ما القافرین الته کاثر ورته وي دلته شرک وي د غیر الله عمل کول کوفر او شرک وي په هر پدې بار سره چې کتابونه مان او هیڅ پدې بار سره چې د خوای صفات یې بل څوک شریک نه چونکہ شرف الدعا جانے دے تو دے کے دعا کی دمرا دی چالم الغید دی ذکرہ مگر کون دعا کی دمرا دی تو متصرف دی نو دے جنے شرف الدعا بندے اجداد تفریحات کی چون بدبخت رخ شے اکوارین امانی قبل چہنے میں کہا تاظلوار اپو رضا قیمت انکار بتا اجدار شرک اپو بانکی تاظلوار پشاند خبردار بادشاہ قران ورته چھوے دے قرآن ورته کوفر دے ادی جماہ بہی شاست دے اس مظلوقات تجز بہنی اے خلکو تاعت ال اللہ تعالی بابا گان ولے بی عمرال اے یز محتاج نسو فی اکرام دے فقر کئی فقر الہ اللہ ان تتغني بالله من كل شيء فقر هوت محتاجین دزی شما نه یعنی بلچا تا نه جیسیش دبل چانه مودین داویږي ابراهیم وی. طلبن الفقر فتقبل من الله تزان محتاج څو نوما دادی مونږ نه راخوا نشا وتلبن ناس الفقر او وتلبن ناس الغنا فتقبلوا الفقر خلق વિના تر رسوله نو فقرو تر فقر د قسمه یو فقر الاله دی دا ممدو ایا یو فقر الناس دی کادم فقرو ان يكونوا كفر حدیث شریف داغه دا معنی قریب دی چې خلق د ځان محتاج مو مشتاج چې کافر بشو دوی حاجت راوی دي دا یی کابل فقر ای کون طغان قدرت کہ نیاز تمام مخلوقات کا کفر تجور ہے صحیح اور صرف اللہ مندوز ہے فرایت ازان محتاج کو جس میں خون بے پرواشی ہے اے خلق اے محتاج اللہ تعالی اللہ پنیا سوال شولے غائی اللہ ندویہ را بڑی اطائش نے ان دی دا چه پچا غم نو بابا غباد با نشوڑه مانه دا مصیبت نبار کئی چه دیون او بل پزانوا اکرا چه اکرام اگر کئی دا باروالا چه پچا غم پروتی اکرام اگر کئی دا غدرون موسقلتون دا غم جن چگوئی دا غم جن دا پارد روکول دا بار بل سا نو پوتوانی کی دا بل دنیس اگر کئی نکو اور او قاندا خوږه اگر چې پلي در آمد کئ د غبار و والا د غبو جوانا دغه غم والا سمه را مئ کئ الہیم لا دا پوجورتا مرز لرکا سر خو جینل کا باز دلتا مپوته مونږ تی شي چې زمینو شه سمانه ای سوجنیږي پورته کولې دا پېچ رحمت کې دې خو دې نور نور نشي مجید ای دا دا پېچ را مئ مو هغه ته اسنه کې پورته کوله اگر چې اگر ځل کرامه وکړ ته سمځه نکري مجني کړه رانیکت आवाजه هغه تعالی امدادي کی وانت ا مشکلاتون اګه چې ویو یو ګوژالا یو غم ورا د پاره دغه کوله زغم بلتا د چرالو نه چې دارا مدد دا چې تیرې تافه چېانو لري د نړۍ دا او دې وروڼو چېنا قامت صلات صلات اوثم اچازان پاتې شي په پاتې کې ده د پاره ده پایده الله دې ګرځېدل نو کي ان دي برابر لون دولتون کې لون یاغه غیر الله مرته وي لون مراد غیر الله او سېد مراد الله اگرون چې آغا آوال آزاد چتاینی یا دنون نمرات جاہل بصیر نمرات عالم اندی برابار تیری آرانا اندی برابار سور او پیتاو ظلم دا عبدالا برابر دی سور اکی افوال افائدارا اپیتاو کی بصو دی مدانی کلیر اللہ لیلہ مدد دی اندی برابار جوندی اندی برابار جوندی و نمو راجی دید اکیلی کلی ما من منیتی نصاری مشلد راکی حیین ایس مرد الله وری اجازه چروای شوور او نه تاورم کې د خپلواله تا راوی تن شاوې دوی یوړي ابا کید په او ورو دي کوم سلاف نشته نو سې ته میته مړنه دي مونږ دغه چه 70 جنشي جره تون کې وراوي تون کې انیشت یو کو مغرتی شری پرې کې نه دی هر چا ته مینه ډیر لګلې اته دغه راغی ای تمدیا بالبينات تدلاي عقلي او اټلي دلال متقید او داس زبر په کتابونو زرا په قانون دلیل نظری او بل کتاب کتاب روشن وهي هغه تدري او دلال جاغلي يا دلال چې حق وروي چې چا راحتيار نشي نو لري رحمت او داس زبر په قانوني کتابونو او کتاب روشن وهي دیمیو تاسو را نو سره یو ماتاب اوس بیا دلی نیو نی الله ورایې به نو به نوتی پرې سره مای رنگ پرنګ جنو مختلف جنو رنگ پرنګ جنو دا رنگونو پیچاوا جول اده فرو نا ټوټی جی ته کشمیري رنگ پرنګ رنگ گنا. دا رنگو چاوا جول باز فرو جی رادروان ته کشمیره اباځه غرا دی وسود اتکور غرا دی د غراب ناتور موږ معنا کوي تکور دا رنگونه پګرو کې چاوا ټول ورته کومې مراد ده تکبین تک ثرو تک ته ابا دې راکونډن د ګونونو دواب انان دغه تفسیر او مختار دې روانونه دې خبر وړاندن کې دا ویل چې هغه ورسره یره کی نا د بندیان اغرل چې په قرآن آل علماء چې په قرآن توشي دلال معلوم شي نو چې خشیت راشي دا کوي الله ته چې په څه په جنینه د قوی صفات ورته ني معلوم چې په جنینه د قوی صفات ورته معلوم دغه رسول کی اول قوی جن چې د صفات په جن نه نو چې تا او نو ته بپوهی زیاده کې و او هر څې ده په حکومت کنټرول لګول نو یو ورځی ما ديګر کې د مردان ډیپي کمشنر راغی ورته شګا کې و چې و او درانه خرڅی نو راي موټري رو سودرو ایواز را روان شو هچ را روان شو نو و او دا و او لري زه زمما چې تاسو دګی سیمه ما ما زړه قانون چې سلونه سیرخصو هغه یې زه پاتانه سیرخصم مې دی او دې کمشنر دبا په کو نه سره اپات دمره نه وي شه منوروي پرته په پاسې کې نه څوک خلاصه ما چې هغه پولیسو او سریه لازم مو سويږه ان مې دې دې کمرې سره ما څه پیژنځه چې پیژننه نو څه خبر به وي امينه ته په ځکه خدای څنګه وي او خدای څنګه وي فلا دغه خدای دی خدای پیژنوي او خدای څنګه وي فلا هغه ته د خدای څه صفات ما دي دا وخت چې د خدای صفات پیژني ته یزی پیرا کریم، اولو را کریم دا، اخر اخرجی، دایګیرا کرجی او کله ترڅو ما کاخ نو زمورچه مالچینه کړي وا ابل اره فلاي دا چې تو قران وی خدای سوچ دې چې ټول مخلوق د محتاج وي او هغه ذات یې چې فریاد کوي یا ایو الناس انتو الفقراء دا ناس یې بیا او بار داو تداو او یانې دي دا د ناسه باور دی ټول خو غزاد ته چې غزاد به یې نه چې تداد به یې نه خو غزاد ته چې ټول ورته مختایي انما یشالله من باجلو نوما یې یګیدل نه د باندې نه دلنه اغه څو چې په قرآن علما چې قرآن عزت او خپلې پوه شو دا یې پوه شو لا یملکون نصار ذرهین و ادار بدی و مالهم فیه من شرک دالاً ذره بغنیشته و مالهم منهم من زهید مالی نيشته ولاتن فشفا مختار بدی الحمدللہ لا اله الا هو المنت داخل یتیمات و اپابان شو تو بدنو عبادتی بدنیو مالی خلک جیدارو مالنا چو ارکمون پده مسارا سرگنگا پت نگتاو پده مسارا توحید داد آخرو دا مقصدو توحید او دین او دنیا مقصدو نجایر آولا که مقصد دنیا لکنو دنیا مقصد قرار توحید والا ذریعه سو. نوچه تا مقصد ذریعه گرده او ذریعه دی مقصد قرده او ارتکار دیو کن. توحید مقصد او در دین مقصد او. اخذ دیر آئماننه چوار کنگا توتا اثر کن نو اقیده ساتی در صدا گره لن تبول چه صدا گریبه ایتبانی شیر بیان لما سره او کن در لا در دار بیان دے سبانیسی آگ کتاب چو حیفر منتظر کتاب حق دے پیشتنے کم کے داغ مصلو چمکی دنو تورات انجل کے آ. اللہ پو بندیان خبردار علی جن کے سمت دا قرآن دے تورات انجل تصدیق کی دا مصلہ پاریکن دا سوا اصمت سبعات بیالہ عبورت اور مے کتاب اگے کلکتا کی چون مت لوگ بندیاں نہ ثم ما کتاب وہ تا تا کرے وا فلم ما ردہ المکذبن کرے تے زما کتاب دوجن رت کر وہ مے کتاب اگے کلکتا فون قران مے خپل طور طور کی چون مت لوگ بندیاں نہ رد کر لم ما ردہ کل چه مکذبینو کما کتاب رد کون کتاب خام آخل کل ورکو چه ما چونکو رفل بنجانونا غرمی کون نو بازیو ظالمی نفس عبازی درمیانا عبازی مخیب کیجون کیو پفیدو اکن دا اللہ داتا میاں بیالو اعتراض را دی چه خدای عصر مصطفی کین آغا ظالم مصطفا تی خدای تفتنو اکنے ظالم دی وای ما چونکلو غره مکره نو ما که غره کلو نداره نباز ظالمان شو نو خرای تا پتنوی کلو ظالم بی نو سا خرای سن غره که کل چون کل بیتر کل خرای ما چونکلو وامی رول کرا بیتر مخلوقات که نو که ما بیتر مخلوقات شو اندامو دیدی نتا پاسو گره زمن معنا ده ظلم کوي معنا رغی اوس معنا ما چې دې مسرې له چونګه د اخلاق دی هیڅ مشو بعض ځان لا کمه وکړه یعنی خره په عملو ته عقله ولای اباده درمینه شو کورونه چمکمن وي اباده وصل صاحب کون د شعر معنا دا ده یو ظلم معنی کوي کتابو مې چونګه څو څه یې عمل وکړ مزان یې له غوڼې عمل کمته څنډه وو موهیت او بعد یې د مینه شو او خپل اولاد باندې جایز کړ او بعد عمر نکړې د بخیرات په فائدو سره د زاد عمر کې قوم یې نه کړ په دې ما کتاب د څو کونو د لیک سم سره یو او هغه خلک چې خپل عمل کوي بلته او اخپر اپی عامل شر او دوئی مارا اخپر پوری عامل شر او دوئی مارا بملکی خورشی چگیش ہو رو کری نو دار اگه دی حضرت زیدیر اسلام ورطایلی ما تو دعا او خیا نو قل اللہ ما انی ظلم تو ما اللہ کمی کردے کاشی جایش پہ تک آرہ ما زفر آئے بازت ما زمین کمی کردے دار سورت ال عمران کې ماده راکره او غلمو ان وکاون کامل کی لا ی نه سره دی کوټې دی نو څه ځان دی اوس نو دا ذری ذکر شو اوس نو دوی دې ظالم مانو چې موږ دې څنګه دی دا ظالم شو دې ظالم ماننه کې لا انا ان سبحانك اني کو تم نه غالمین یونو سیدان ته ظالم دې دې وای ټونکو وای چې یو ډېر غنی زلمانو ګرځي نو خو ته پټنه نو موږ غو معنی باندې سترګ نو وځي بیا کله چې کتاب نو ورني ته فهم د قران آیاتو ګتار چې چون نیو د خپل باندې انو نو قرن کې یو قرن کې بکلت دارت کی نو خپل قرن کې بدل سری په نو ته په ماځي چمې چمې کې جامو کو دا رنا عملجو کو ابادی درمیان عمل کو ابادی من دی وین کی کو دنے کو من دی و علی چے ذکر کی کو دا میرا پن یلو یا جنات عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم دین بکری سی پدیکین باغانو در سرو کاف کے مائلو فاطر کی مرج جرا فرض جتا من لے کے من کے لو دنه خلکو جوړه پټکا جته تل لري کړي یا مې شري کړي نو الله وې مېرېګا تا مون دیوالې دي زمو تعالی داسې ریوار ورکم او نو غوړي اجامن به دې دې په جنت کې لري قومونه ووي الله هم دې دی او راتلا چې په کوم نه غوغان ته او د کفاو ته ما نه هرڅه پاجی شو خرق موټور کې شو لارو کې شه بنگلو کې مزو امانا پوچو او ربنام بخون کے بردگر کون کے آو بات تے چه نازلک لمن دار امیل گی رہتا محبولو میرا بانا اینا اللہ مگر اولی گلو او من رسی من تاپا دے کے سیوالے او من رسی من دیتا برا خبرا دیار مکانی او نو دے کے برا خبرا وی آتا سان چو کفریوں کو دا اللہ کتابی مکذبین دللا اور دجانم نو بارادی په دیمان کې مربشي انو وڅشي دైనా رات جانم دا دنګم په دورتو مونږ کرتا اده با چې وې په دې کې اچو کې وو الله وکم لاره چې عمل کو نه کې دا غنچم کو را ایمره په دې موږ ورنه جواب ما عمر نو در کړي آ عمر چې 15 واستې شپاره کې یَتَذَكَّرُ پندرہ رستو پدې کې منته یاد کار چا چې پندرہ رستو عمر یې در کړو کیاو کا نو بلکال بچي قران دا د الله کتاب ولیکړو او عمر منو در کړو چې پندرہ رستو پدې کې او چا چې پندرہ رستو راغلي ونې دی پیغمبر عالم نو سکه یې نشته دار مننده دي بدري الله په اوه باسي د چپړتي او اللہ پوڑی پسی نو بردلی اللہ آراتے کہ وی گردو لئی یو بل پسی دنیا کے نکنے پوچھ لاتے کنو لئی نو چاہتی کفروں کو نو ستا بیدی کفر پدر انہ دیتے کافران اللہ کفر دلی مگر تاوان اللہ مکن مگر قصر افرائے سوی تیرے کئی انہ دورہ دورہ دیتے ہی انا دیعت ای کافران و لا کفر زی رب زخا الا مقتن مگر غصا اما مانا قوت کرو پسرت نساکے نمقت قوتنا نزیعت ای کافران و لا کفر زی رب زخا الا مقتن مگر کمید رزق برزق شو اغصا انا دیعت ای لا کفر زی مگر تاوان و و قیم کاسو مشیرکان استادنا اکرام تصبیح د لانا ز تا خبر در کوم اغه تاس کرام تصبیح د لانا زم ملایکی شی عبادت شو راته ذکر کرے پوین تاسو په حالت استدارن استادو اغه ازداران کرام تصبیح د لانا ا تاسو موږ او خیث ذکیر دنیا کې کاته سې تیرا کړی دي ما ماږه تیرا کړی یې دایې دا په کذا بره دلیل یې سینی شه یا ورته د منځ ته کتاب د موسکیین تا ما الله واهراله لګره جره مدد کوي نو دوی په دلیل دي د دوی وحید بلکې وعدنه کوي د ایمان باور تا مگر کا وای بابا ووکی پلان کلارشه یقیناً الله څنګه دې اسونه موږ کې چې جرکن وای ان تر زولا چې جرکن وای او که جرکه یودل نو تیم باندې کې دل سوک ان په معنا دما ولا ان زالتا او نو ما ان څه کومه تیم باندې کیداله ایسوک پر حضرت حضره دانا او قرعه بوزدار دې 10 گناونه اسمان در باندې نه غوړي بخون کړي که توو ا قسم غوی په خداه په قسم نو سوید کرا غری تیرون کې مشومغا ذات لار مونږ دین کې زیات زړه ومتونو يهودينو ساران ام्याने به یلا کوم ته قران مونږ دته نوون شیخانو نه خوشو نو چراغ نو هغه لږه غره نه دی زیات کو دل دی نذیر مگر نه پرات کله چې دې ته بیان راغې نه لام متنفروش اذیت نکوه دل نذیر الا استقبال الفلات مگر تکبری اور ایدل دو قران نا په دنیا کې اذیت نکوه دل را الا مگر مگر ما کار فی گون را پر تو سرا دا درو کم نو سمسته پہله چی نذیر راشی مباذ خزر متبرک او قران تم لو پراکلک بیان د مسلې وشي وای جما دې مسلې مطالې ته جتني دا استګبارن موليان کېږي دای او نفورن شیخان کې ن شیخان وي یرمغه د خپلې مسلې نه ځان نوخو په دې شیخانو کې نفرت نفرت د قتل دا پیرانو کې حکم کېږي چې کدا دغه ای هغه پروسره کیږي چې قرآن دریو راځي پرته چې کله تبیان کې نو شیخان میخان و یره مونږ خپل وجه پر نشیبې پرهلي امولیان بہت غزان متبرغانی چې پر دا لال کان خبرې دي او پیران او قوانين عمره هغه بر ساعت تدبیر ناکارا د قتل کوي ان راضي تدبیر ناکارا مگر چا چوک طا تدبیر وکي خپل به اخري تباكي من انتظار نه کيږي مول ته ترقي دي مون باندې پري راغ او مون و مي ترقي د الله لر او مون و مي ترقي د الله لر انو نه بزيږي ناريږي دړي ګر دي د نړۍ کې نو ګوري سمجهان جام د پخوا نو ومجبوت نه پخوات کې ان دي الله چا جس کې دنا سوک من شين سوک برا ان کتا الله فو اده قدرتوالا اکونی اللہ خلق لرا اکونی اللہ خلق لرا فصدا بما کسبو فصدا دماغ کسبو نو دا عذاب بدا سے ورکی چی پری بنی دی پشاد مخ ازمکی زندہ سر دی مجرم دا بدا سزا ورکی چی آغا غیر مجرمین به حیبتا مرشی مانای ده تو خواہ عذاب مجرم لے ورکی نو آغا عذاب بدا رسد دی چی غیر مجرمین شي. لیکن وہ سکی دے رہا تدنی تم کروی نو کرے چرائش نی تا نو اللہ په ټول باندې ان دې تم کرے پتاور تچې زاد آزاد ده کې ادل اللہ کلیہ یورس او صورت کې داور توحید دې درا الحمدللہ لا الہ الا هو لو الملک دعہ الحمدللہ ان ستیاج ترا باذن واعدہ تعالی یو استاوا کیری اپارے دلہ نو چې واغدار رده نو بل څوک چرته مددګار مخ بسم الله الرحمن الرحيم يس والقران الحكيم نقلا من المرسلين لا تراب من قديم تنزيل العزيز الرحيم لكم رقم ما دربا ابون قادرنا لقد حق القول لا ترين قومي منهم ان جعلنا بين انقهما نارا فيل لقنكم مقح فجعلنا من بين ايدهم سدوا من خلفهم سدنا فاوتينهم لا ذا ذاك ذكرى يوم فاضله واكليو بيان كي نور پسی بیا ادلن اکلی راڑی لیتست قرر را فی الزہن چرا مسئلہ پا زین کی کلکشی سورت سباکے اجز دا مخلوقات دکر شم او آغی بیوسی چاگا آجز دیا بیوسی دی آغی مشکین و شبھات جمع مالداریو مومن دا خیر حم بی دا آغی مفصل جوا نچکرہ سبا سباکه مثلا اصل بیان شو ن کے کی ادلات ليو تهی مسلہ نو صورت ياسین دلیل نقلی ذکر کی آغه مسلہ نقلی شوا د قہری کی ذمہ دار نشته نو پدې صورت کې دلیل نقلی چې دا خبره په قام یو حق پرس کړو چې بغیر د معنی بل ذمہ دار نشته اونه بل سو خلاصو نو دې صورت کې ان نڤری شفاعت کاری گئی بل دل حدیث کرا رضی لکل شین قلب و قلب القران یاسین داارش ذروشته دا قران روی سورۃ یاسین دیولی په دې سورۃ کې دا خبره چې ذمہ دار نشته ز دې جره غوس کرے او دې باندې دلیل دیو حق را سوال دی لکه مخلوقات ته نقلی دلیل دی خپوی اتلی باج کله کوجه باج نه او پنه کله باندې درسو پوي نو څو کې دي کې جړل شي چې ذمہ دار نشته نو قلب او قران الګ کینو موتا کومیاسین مطلب دا دی چې او شریطا علامات سمج راغلي د سچایي نورطوای چې ګوریم دې خومري او ګور ربن سو خاصون کې رښتکه نه په څوري د عزیز کوی وای ورته څوري د دین سنہ تر باپ تے داں گی پصورت کی ترجید الہ لاخرت قیامت خام خارازی مخلوقات بٹول جواد دی اور صورت کے اس بات پر رسالت کی سورۃ شروع کی پڑے سرت غزر مشد وقت تقدوم من دون الایا ایتان نو صورت کے اس بات کی دے مقاصد ارباؤ اگے رو کہین کیریتا زجر مشرکی نتاور کئی منکرین درسالت لور لو کئی دارنگی اگر منکرین در آخرت حضر قرآن نصنو و ها مقاسد دکر کئی اور دلیر نقل دکر کئی کہ او بارس پو خواہ چکے والے دارنگی صورت کے سرقید الالآخرت کر کئی کہ وہا انسانا دوکر قل اخری لفظی سیحاتا حکم در شمایات انکانت اللہ سے حتم وائدتاں بیادیم زلے یہ حکم پر نسم کی مائن جنونہ اللہ سے حتم وائدتاں بیادیم زلے دل پر نسم کی انکانت اللہ سے حتم وائدتاں اور پسیر دی دیا اولمیل انسان انا خلقناہم من نفتین دادری لبزا سیحة انگری لبزا ایو در نفتن مانا سشوہ تا پیرا اشتا چغے تا پیرا کینو چین او چمری نویر دے واہی راغل اے پچغے عزیب اے پچغے اقیمت کیا نو حقیقت دے دے نتفا راغل اے پسے ہا عزیب اے پسے ہا پاسی با پسے ہا نا دور امس پسے کیا نتفا ساس کیا او سات بیا د یو چی دې دنیا سره لري او سات کې یو چی ورکې چې مرې او قیامت کې به چې کې د زو موس پیدا یو نوتفا راغله پسې ها عجیب پسې ها پسیب پسې ها نور کې شرک وړي دا لالي کتاب خراب کوي ته آیا استاد بشدار پستانوی ځان تا وګوره ته څه نو نو څه ته د فائدې مقابلې د اساس کینه پیدا ته د فائدې مقابلې شپ خرره کې وایي نو کې عطاخلاله مقابلې جوړې پلانې بابا ذمہ دار دي نو دا سورښت کې ترتیب الی الاخرت او د دنیا د رغبتي حقات انسان اول یې خو نو کوي حضرت صلی الله تط پیغمبر شاهد دی د قران ما داو قسم مانه شاهد کړو لکه سری تا وای تا سېرا شاید چترېشتې نه شاید شکل گوای کې جترېشتې نه دا رنګې قران دې شاهدت کوي حکمت کتاب قران شاید دې پس شاید دې چې ته دم کتاب دنیا ته پېښ کړ حکمت نیو دې کتاب د حکمت تک تر دې د قران سره او قسم او کې په څه ان کالمه ورسنين یقینا تدريګر شو نه پالار نه لري نه ګرار راځي چې تطول لري غالي ګل د غالي مهربان بادشاہ یو قوم چې روشي دی اده به خبر مدره فطرته رشه را نو تم غاو له ګره اته کې کولږي دما حکم پښتر باندې اوګه ميداله چې دينه مونیدا مور دا جب باریت پر اگید لئے نو زمان حکم دا جب باریت پر اگید منگر چې دی پسٹنو دی کی توپونا نو دی ترزنو پورے مکمہون قمہ کریشو جی قمہ دیتا ہوئی چیز سر لان دے پتایواجن برد بوری نو دی دو قرآن نا دا سر برد بوری مکمہون قم ہمو دیتا ہوئی دی او زن لان دے پتایواجن سٹو آگی دا سر دا قرآن نا اعراس کئی چه تباوائی چا دی گردن تای پتای چوری چه کتاو نو گوری اغلالا تو کنا فاییادا تو کنا ترزنو پوری دی نشیدی دی دی مقمحون خمخ کری شوی سمانه دا قرآن نهراز که تباوائی چای ستا سشیع چوری دی دن لان دی برگوری کتای چرینو کتاو اگر دوری دی مونمو که دی بند ارسون بند یعنی دی آمال بند شوی دی حدایت دن نو دی مکه رسد ورنه چار چاته ربن نو پورت کوم دې لږه پدې بندونه دې نی, نی. سمه اعمال بد کول کول نه غمال بد شو ابل ابرد پدې سایه او انہوں نے رو دمنی لیکن تب بیان وکا یره ته چلا کتاب ایشو قران یره ته یعنی استایره फायد اور کئ سٹائن زار باج اور फायد اور کئ چا قران منی اې دی دې مہربان باچن دی دا امل دل دې نزیره ورکا دیتا پومافرت عجر روی مونجنزی کون، مونجنزی کون ورک علی کون آه چه مکره گلو ده دی, دی آمال وعصارا هم ارسط آمال رسط آمال هر عالم نخا داغا عمل ده چه غمرشین داغا عمل داغو دلیل ده ان اثارنا تدل علينا فانظروا بعدنا الى الاثار ان اثارنا تدل علينا زمون نخي زمون بيان په دلیل کوي نو زمون امر نه پاس زمون بیان توغوري چې موږ ذکرو ان اثارنا تدل علينا فانظروا بعدنا الى الاثار زمون قص دا غوري چې موږ ذکرو زموږ کتاب ما رفانه عمرای لکه بقیۃ من الحیات والساعات زمانه پس باقی نه کي ز مستار جنگ کی چماشه کي دا هو وسار جنگ ووخته شي ما دې کی سكري دي ذکاره علم سپېږي ګره نو موږ هم پرې مستار جنگ کې سكري دي ان اثارنا تدل علینا فنظرو بادنا الالاثاب دې بقایا میا جنځګوم او کتاب ذرا او منکار امتن فاهیانا هو الیکم غوامال جدی مکی کیږي واساروم او اج پات شیدین او ار ج موږ څیر له په خللم کې زما علم کې هر شی به درفته اس باد تک فراغت ته کتاب حضرت علا تو ش سره د ترجیب الی الاخرت نو اوس په سر مسئلے اور اصل مصالح بیان کر دیتا حالت گیری چرا له ته ری گیری شي يا تا چي لري ګي مون ديتا ذکری نو دروژن کو ذکری والا دا له لا نو مضبوط کوم پدره در مو لګر نو دري والا چې را کرا مون تا سا رالي گیری شي يو الله لپاره دي نه سو مگر بنځان ته مونږ ژوند تاس بسراله گیری شي ان دې رالیکلې میرا باندې بادشاہ اس دا مسळा چې تبهني اني تاسو موږ درو واي نو دې رزم څخه پوره موږ تاسو حالې غل شو الله رالیکلې اني څنګه موږ باندې مگر رسول سرغان نو دې خلکو بدوالي ني زپ تاسو دا خبرې موږ کوي چې او دې اسني شي پوره موږ باندې یې چر ټلټه کوي زمغه وي په کوي هر مשי کوم الکه بابا جانو پچی سبب زموې هوکې کمنې نه خوې دې خبرونه نو قتل بکوتاسو او ورشي هیتا وسه زمنا سزا کرن کا دا خبرې موږ یو قسم تجیه ته تبدیله همیشه ته پارا حق پره سوچ دې پروانه سره تري قالو امپياو بفرلي تاسو سر تاسو را چکم اصدا فرای در که غستاسو دا عمال دا مانای دا تاسو چکم دعوائی را سدا شو کرشوه غستاسو دا عمال دا اکی چرپن در اخلایی اتنو غرر تاغذن را او تاسی ای قوم دا نتی دیدون کی این ذکرتم کتاسو تا پن بیان که شر اتاسو دیبن فرای دو خیلی نخدا یا این ذکرتم کتاسو تا پن بیان که ز دې خبرې چې دا سزا تاسو ده نه بیا تاسو منتنیس ورکوي بلکې قوم د نتیجې ته ځي او هغه د یو سره منډه والی مفسین وای پلار راټو یو زمیدار ریښمن کېو هغه تری چې ګور ته دا پرېږي د اسمان چا په ځای کې لري او دا اسمان کې څه وی الله نه دا ټوک خبره چې پلای کړی دی نو هغه ستوي چې بلی زمدارو ګرځو بغیر استرینه دی بلغه پویږي مخلوقات سرکیه ما غي قبلم دا وکړه نو توله بلچا تا وی چرما د اچھا ما ویو رښتیا نو کلمو وی چرایا الرحمن بغیر ځانانه پر ستونه را مرسون ما چېر راغله کلي کې شور دی غوږی خره دا غریب شي کور امیشه د کین نه نه ونی پسنګي مې اس کې قوالدا فلخسی مې اصل من دیواله جره او سي دي اقم د هک پرث بیان تو غوا تابې شي دې ګل شو تابې شي دا جا جنګو دیواله او د دې دا مندي شي د هک کلام داله چاون تایید د خپل استاد کي او ور داوت ورته یې چې دې دې رښتینه دې اود دې زمانه بےمان هوایې یې سره چرته دی او ورته د هو په کې نه داز دا اول بیان کو دا قران ترغیب به موالات موحدین چې دا تم آخره اخردا نو ترغیب وکړه غفتیوا با. چې بای دا شکار رسول وکړه چوکا او دا جمعات به جوړو دې مساله دا نه چې کله پک ځانل نو پکې دا اکر واي نمګه دا بے ایمان دی او سورۃ نمل منته راوې هاه مو منو ا موږ دې دي قران ترتیب ورکلې چې اوس دی مسله بیان کا مراجعه شي وای دې دی او دته پسی ويو کله کوې استانی کله کیلاسي کله با یو لري رساتې چې بای دا قائد دې موږ ته سرواني او ټول بل دا مسله من سنن الانبیا السادی ته هغه یته انده افه کوته وای دې دته وای پینټ نیم تره آئی شگو ده که خواه بچ گره آئی شغالا شغال شا ده کنم اگر خلقو تو آئی و داده دشتین خلق ده حالان که سو روز سبا تویلیم دومیش ده یو منتو دا دومیش قرآن تناس شغال شا بایمان نو دا قرآن درده کهی چې جماع جوړیږي ته په کومې سره پکې او پرځای یې چې موږ سره ورته یا نو کټول یو شي سبب او ممبر دې ورته ورته دانتي پاتین چور یا موږ یې له جوړو چې څنګه پراغوندو دانتي پاتین چې دا یې کوي موږ یې له جوړو چې دا لا دې دنیا کې قوت او اګمن په اتفاق سره زمون دمونه منقبلو کی موږ یې په خلونه نو غیاو ازمیدار دے او گره درس نو کرے یومی آش یومی آش دیگنی قرآن ویدیو په گنی اغیس رب پر صحبت کی پاس یوم خبر ہے اوری دلیو ذکا اللہ بیسا و او صداقتو قال آیا قوم نویدو ایزما قوم تابیشید آیا چا چنگواری ود وهم محتدون ادیلال مندلی شویدی لجلال مندلی دا وایټایی په مخه بیان کړه دا عقو وروسته بیان یې مخه وکړه نو اوسه اقیده کوي دانہ کې اقیده پټی اسی دې معنا دا چې پریا دن کومه راځتا چې پیدا کوي معنا الله تبارک وږدول شي نو هیوم به د الله نه حاجت وروه بل مدد یارونی سم ګواری مې ربان بادشاہ تکلیف نو بچبني کې معنا د دې خلاصول شي نپدې شي کوي که خدای تکره را کئی دا مرض را کئی ندیم را خواه سوره فائده نرسه ایمه تا خلاسوله دایست انا ما بچ کوریشی اتاکی دو یمبا پدی وقتی اگم رای سرگنده که تروس هم یا اوس که داوام ترا شي اواؤ رای ما یقینو که پر افتاسو او اللہ چتا سی پادلی زمان یقین سر پاگره نفس مانون واو سبا دا نوای چې دې پکې نو نو خلق وی ولي فان کې شهیدګه ویلي شودتا دنه جناتہ مېولہ چې الله او کومه په بيساوی جناتہ بو دی نو فرشتو عالم چک کې چې جنات ته روان شو طالا ابو یل پکې کلام ذکر کړې دې الله راغې نه کړې کله چې جناتہ ایا قوم د امر چې پوي ده تاسو باندې چې الله زوبخلم او رسول زوبخلم خره زپل یو کلیما جماه دې با د حق پر وسره او کېده سرګند کلیوا چې جماه د حق پر وس ته دې شي او کېده سرګند کلیوا الله زوبخلم او یې ګردوماله کرامت والاونه جناو سره نو مول غټه پین کرامت جنت تصل د په ځای د باکه عزت من او په اگمون پا قونده دو پاسده نطلق کر ده برانا انو منگرالیگون که دیتبای لرا نو علاکت دای مگر چگه یو نو کمونو بانده پرشتی راتس لیکن د حق و رس بیده چی شیو هیچ قومی را خدا رسوان کر تا دلی صاحب دلینا رد بدر کلتلی حق و رس را زارن کی نو اللہ اغسره شرمین او اللہ تبا کئی کیونکہ حد پرست تباہ کرے ہوں نو اللہ دعویں پرچھو دا سی بلکہ اللہ آدھرکت تباہ مڑا خمتًا نو احجے قرائے مڑا نبوگیون چطشا پاکلی کے پاگتو پا دیوالنو پا نرہ پا خز پا ٹوورو رو گئے اور صارہ آنف فانکے دوگیشا دا عذاب قرآن کے دا سحملے دا ذکر آور کن، چیز توحید بچ گئی، اگا او جلیو دو توحید پا ما سرے او جلیو انا نا فنا اگا داؤو دو دائر شاید شو چی اگا محیدینی دیل کیا چل انا اللہ و سر دا آمانو کن بال بچو لے ختم کو انا دلنکو منگا پس لینا رونا لگو منگ پس لینا پا قوم دو دبان دی چی دے مر شو نا داغن اپس پا قوم عذاب نور اغلی سلام کر برنا انو مونږ لاخر لګون لا کې نو تبعي دي مگر چې غاوونه گا ساړوچ لکې یې شهمتوی هشام په قربان ک ترجیب فی تبریر دا اصل مسله ده دا. اپجې دان قربان کا چې دې د الله نه بل ذمہ او دا چې دوم وره خلکو غلطی کړې ده تفسیر کې وایدا لي شان السلام استاد نو دا خبر غلط ازا نکر تورات نه بعد عذاب عام نه اغلی او بیا دا ویچ دا انتاکیه وان او دا قیدر او قرآن چه کم کلی او زل تبا شده نبیر ندر ابادشو نا انتاکیه کو موجود اغلی دا حیط الکلبی تی خطوی انتاکیه کو یکی سر نبیر سنگا بادشا وما لتنا من قیدتن بیا اغین نو دا خبره غلطه ده بلدار تورات نه باس عذاب عام نه راغله چم چم کې راغله پیوسو تن راغله او سالم کری دې چباشي او سالم عذاب د قانون نه راغله ذکر هغه قوم چې دا کری کېو بهاري وروټل تبایشو نو دا واخېره تورات نه مخکړه دا, دا رسول مخکړي څنګه ترقام غا ته تضانی چې سپه په تفصیل اپ خپل فرایز ناغوف و تصرمانی کی رسول عیسیٰ پی دا آسی قبر دا پکوانیو کمونو ذکر کری را اللہ چی ذکر کئی واللہ علم تکم دمانکی تیر تورات ادن اسلام علیہ السلام میں مختی ہے ان کانات نو تبائی مگر چغیو ناغاز ای اخشور حائی افسوس پر مندینو کولو یا حضرتان این بار او آئی حائی افسوس دا سے قلق بانی افسوس لگا یا سوئے غلاق ای امرشی حائی اخصوص پر غلاق امرشت امرشت دو خواست امری او حائی اخصوص یا حائی اخصوص سوئے مصیبت کی یا فرشتو ہوئے یا داخی زمانی مومنان ہوئے یا سعاد و تنہی بعد حائی اخصوص دردی بندیان و پخفل چې د دې د پیغمبر نور هغه له نور رسول مگر په خپل ټوک تهونکی نوی دې سورالا کې دې نه پیډونه اداطب بشي د دې ته باندې راځي ان دې ټول مگر ټولبا موږ ځکې پیشي او دراړ انکه دې د اناده خلاصوالي چنده قسې زمکهمړه تاګو کوم را او کوم جن بدن نو کړې دې دانونه اګور دې مون پدې غږمګي بابونه د کجورو نه د انګورو اروانه کې دې مون پدې کې چینه داچا کړی وي یتې میوې د الله ان دې کړې ده دې واما ملو ته دا الله کوي دا خدای نه دې کړی چګنه دایدا کړی یا من ابادر اغه چې جوګیلا څنور دې دې فسر کړی نو کوم زروونو تاسو کوم ما منته ديم ا چو کو درخنه دي وکاله اوسو کئ ما نافيه دي په در معنی کئ اگر زوري دي مون و دې ک باغونه ک جوړ د انګورو اچلوري مون په کیچینی جو خې دې مې ونه لچې ونه اڃ اوما اوه راشه چې کړي دې هغه له سنور دي هغه دې وکاله ما زر غونڅه هغه خو کری شکر نوکی نو پاچی دے آغارت لڑا چی پایراکی جوڑی تولی داکتن نا چی ٹوکای زمکا ومن انفظیم از دا دینمیم جوڑی دی پیدا کریوی از آغاشی نا چی دین دی. پوئی گی بلد دلیل انقا دیلی راد اشپا اخکم دین اراز سلخ پوٹک اخکم وریا روشن اراز اخکم نو اصل پاچیاؤکی ظلمت تیاره تیاره تیار پاچی شکر نګه دې تیار کوم چې انور روان دي او دا دې ضدې زوتا لمستقر الله کوم ځای کې دې عضريږي او حدیث کرا دي چې نور کله دوب شي نو سجده کوي او د خوایې یو پای کې د سبا او هي جم کونو کې جم نه دا د لاندې په عالم دي اوسو تجربه وشو دا معنی نور دوب شو نو دې سجده کوي او بیده ایجایت واری اخروان نیم سرسل داغی حدیث دا مانانه دا قدم مانا پا قدم دخواه حکم تا منقاط ده فن آتس جدو نر چرا سکن دی نو دخواه پا کن دی دانه چی پا دا مانانه دا او مانا یس جدو تابیدار ده پا سکن سکن که تابیدار ده پر اختیاری نیش ده او دا حدیث مانین دا سکی ایچه مبهمی انکه نور کومکتا ګورو موږ نه پاتې د نړۍ بلاتنکی سرګندې نو ایصال سمشه او شپاره درس روان دي تاسو روان دي دا چې ساتن فصاعت فتسجد او ذا الله منقات دي دا غیدام نه را دي د روان دي لغاسې او د پليتو کې دا الله منقات دي صاحبدار دي ان روان دي او دا کرپیا ته داندا دا دوال په واچا دا اسموای مقرر کردی منگو دیرا پڑا اونا حتا کچو گزدی پشاند شاق دارو دور نا که زور شاق رام شي شی نا پا اخیر کن داست پومائی داستی را کونتی شی نا که دا علاوه نا دبانی با انقلاب راسو اکه شمس علاوه نا روانو دا ټول که ما من قاد دی انا قاد دی مناسب دی لرا شراگی را که د پومائی یعنی دشپیه نمخی انشپا مفتکی دنګه درو اتول په کولای کېلم بووی فالکین او تجوید دا ته روان دي د الله پاندا دی انکدای لغا سوارمې په دی کیشه دښې کې اپیدامی کې دی لا کومې څلدي اجه ته سريږي مکړدا شي دما نډک بکم دی دای کیشته کې روان او ته دما رواهي نډک بکم فلا سري کلام نيشته فیا درس دیلرا شریف منا مږي مدارک مدا منا کی ابو لغنيشته که زون د بوب نو بلسو فیا درس نيشته چر اورسي اده چی شایګه سوې نو در اف کلیرا او د صورتیا سین تا صورتیا سین کی نیويې وی فلا کالا دوبې نبل سو دې چی فیا درس او د یو صورتیا فکر غنيته نبه دې راخیا دراس انو بدی خاص شی هکده مې روانې پی افایده ور کوم تری اوق اکلہ کی ولې شي دیتہ ویری کی دانانه ځان به کی داناکار او عملونو جمع کین کری دی اچرته کوئی رحم در باندې وشي ان درا دل دیتا سدلل د دراو زرب مگر دې ځای نه اوري مورژن دا سورګناله تم نه بیان کہ اکلہ کی ولې شي فکیدا چې نه چ الله د لرد دی نوای کافرانو او مومنانو ته معلومن ا سو کده الله راځه نما کېبه چې دې کتاب رتسان کې د آیات پیش کړي چې مؤمنین امیشه ز قلب دلیل کړي دلیل غلط مانا کړي لکه څنګه چې کافرانو دا الله پر حکم غلطه سمال کړو تعالی اور درې مال خرج کړي چې الله اجر درکړي ندیوي خدای خدا کی تیرا کی گنے مارو میں دل ورتا مانتےโอกาส دا نہیں کہ پرвели کے خرچ کئی تم زلال اجر دار کم بخوا عزت نہیں تھے انا تو وتا مارو لگا ہوے خدا مڑی وہ دئی دل لگنا تمانا ورتا دان کے مرتدی اے تو کی غلطمانیو کی خدا اے پرتے اجر دار کم یہ کہے اگے علاوہ کچھ چاہو گے خدا کی که خوږې ته کینې مړتو داینه کې ځفړلې حکم مطلب دانه چوبې مورته دخړې حکم مطلب دایې خلکو چې اجر ورکاو او با څو کې مرون جوړ داد الله کار دې نو دلیل بدل کړو اکل حق ویلی دیته خلک یې دایې مننه چې الله درپېریږي نوای کا سره نو مینانو ته ورکو موږ آجاتا پرداوې الله نو دایې به قران نې تاسو مګر کومه فرڅن دي کې او دا مطلب دانه چې تمول کا مړی به پرای ته ته څرګ ته چې الله تعالی اجر ورکي او اوی دې کلبیا دا دا وا ځکه تاسو مترګي دا به کلای کلبای دا وا چې سنې انتظار نه کوي مگر چې یو چهفانه مصائبول کرنے شي ته دا چګلای دا ادهی برا ته چګری قیمت با قائم شی، حجیز کی رازی، حسطان بے غوڑو او اغبالالی پوری شی، قیمت با قائم شی، شوڑبالا شی، اغبالا کٹو رزا تنیلی تیرے قیمت با قائم شی تیرے پان مللی دو اسیت، انبا کورتا بے وازی، اپو گولی شی، پشلیلائی کے ناگاہ بعد قبرونا، اللہ تراؤوزی، اوائی دو ری، حائے، چاپو تکونو نخواب لکه بین فتن حدیث کی راضی اسرافیل کی یوش پیلای وی نو ټول عالم فناشي ابارونه مشورو شي دیمش پیلای سلوه تعالی پسوی ا دې سلوه تعالی کې عذاب ورکړل شي دمو جین نه وای پورته شي دا ددار کې پنځهاله ګوزی نلش پیوره ورکی اوهاله چی باندې سزا ني چې کله هغه باندې سزا ولګي نو به پېل چونکہ موسکی اس قیمت تروانی سزا پر لگی نو دیو جنہاوالی تیلی امولا تورکا نو صالیخ کا لگو دو نو دکر ایوی وارد مونگا قوی دو چاوی خروئے لازکاوائی وائی, وائی بدری حائی چا مون پورتا کرودا پھلی پر خواب دانا انو پر رشی دا وقت ہے چواتا کرو میرا بان بادشاق عرشتی آریو انبیاؤ